A huszonnyolcadik fejezet Vedd magad mellé Izrael fiai közül Áront, a testvéredet a fiaival együtt, hogy mint papok szolgáljanak nekem, Áron, Nadab és Abihu, Eleázár és Itamár. És készíts szent ruhákat Áronnak, a te testvérednek dicsőségül és ékességül. Beszélj minden bölcs szívűhöz, akiket az okosság lelkével töltöttem el, hogy készítsék el áron ruháit, melyekben megszentelten szolgáljon nekem. Ezek pedig a ruhák, melyeket készítsenek el, melltáskat és efódot, felső köntöst és himzett vászoninget, tiarát és övet. Készítsenek szent öltözéket Áronnak, a te testvérednek és a fiainak, hogy papként szolgáljanak nekem, és használjanak aranyat, kékbíbort és pirosbíbort, karmazint és bisszuszt. Az efódot pedig aranyból, kékbíborból és pirosbíborból, karmazinból és Sodrot bisszusból készítsék művészi hímzéssel két összefűzött válpántból álljon, és a két végén legyen összekötve. A rögzítésre szolgáló öv ugyanolyan szövet legyen, alkosson vele egy darabot, készüljön aranyból, kékbíborból és pirosbíborból, karmazsimból és sodradbisszusból. Végy továbbá két onyx követ is, és vést beléjük Izrael fiainak a neveit. Hat nevet az egyik kőbe, és a hat nevet a másik kőbe, születésük sorrendje szerint. Kőmetsző munkával, és a pecsétvésnök módszerével vést beléjük Izrael fiainak a neveit, és foglald aranyba. És helyezd a két követ az efód válpántjaira, mint Izrael fiainak emlékeztető köveit. És Áron a két vállán fogja hordozni a nevüket az Úr előtt emlékeztetőül. Készíts tehát aranyból szőt szegélyeket, És két láncocskát tiszta aranyból, Olyanok legyenek, mint a sodrot zsineg, És ezeket a sodrot láncocskákat kapcsolt bele a szegélybe. Készítsd el a kinyilatkoztatás melltáskáját is művészi munkával. Olyan szövet legyen, mint az F.O.D. Aranyból, kékbíborból és pirosbíborból, karmazsimból és négy Négyszögletes legyen és dupla. Arasznyi legyen a hosszúsága és a szélessége és helyez rá négy sorban drágaköveket. Az első sorban legyen Rubin és Topáz és Smaragd. A második sorban Karbunkulus, Zafér és Türkiz. A harmadikban Opál, Ahát és Ametiszt. A negyedikben Berill, ónix és Jáspis. Aranyba foglalva rendjük szerint, Izrael fiai neveit viseljék. A nevek sorrendje szerint mindegyikbe vésd bele, művész ilyen a tizenkét törzs egy-egy nevét. Készíts a meltáskára tiszta aranyból láncocskákat, mint sodrot zsineget, és két aranykarikát, amelyeket a meltáska két felső sarkára helyez és az aranyláncokat kösd a karikákhoz, melyek a szegélyében vannak. A láncoskák másik két végét erősítsd a két szegélyre az efód válpántjain, azok első részén. Készíts két aranykarikát is, melyeket a meltáska két belső sarkára, az efód felé eső részére helyezz. Továbbá két másik aranykarikát, melyeket az efód válpántjának alsó részére kell tenni annak első oldalára, az efód öve fölé, és a melltáskát a karikáival kössék az efód karikáihoz piros és kék bíborzsineggel, hogy megmaradjon az efód öve fölött, és a melltáskát és az efódot ne lehessen szétválasztani. És viselje Áron Izrael fiainak neveit az ítélet melltáskáján a szíve fölött, amikor belép a szentélybe. emlékeztetőül az Úr előtt örökre. Tedd bele az ítélet melltáskájába az urimot és a Tumimot, melyek Áron szíve fölött legyenek, amikor belép az Úr elé, és hordozza a szíve fölött Izrael fiainak ítéletét az Úr színe előtt mindig. Készítsd el az efóthoz tartozó felső köntöst is kék bíborból. A közepén legyen nyílás a fej számára, a kivágás körül legyen himzett szegély, a kivágás olyan legyen, mint a páncélingé, hogy benne szakadjon. Az alsó szegélyére, Köröskörül tégy gránátalmához hasonló diszeket, Kékbíborból és pirosbíborból és karmazsinból. És közéjük köröskörül arancsengetjüket, Olyan formán, hogy az arancsengetjük és a gránátalmák A szegélyen körben váltakozzanak. És öltse magára áron szolgálatának végzésekor, hogy hallassék a csengés, Amikor bemegy a szentélybe Az Úr színe elé, És kijön onnan, és meg ne hajjon. Készíts egy lemezt is a legtisztább aranyból, Melyre vésd rá a pecsétmetsző írásával Az Úr szentje. Erősítsd kékbíbor szalagra, És illeszd a tiarára Áron homloka fölé és hordozza áron a szent dolgok elleni rosszaságot, melyeket Izrael fiai adományaikban és ajándékaikban az Úrnak szentelnek. A lemez legyen mindig a homlokán, hogy az Úr engesztelhető legyen irántuk. És szegélyezd a köntöst Bisszusszal, és a tiarát is Bisszuszból, és az öv legyen kiímezve. Áron fiainak készíts vászonköntöst és öveket, és mitrákat dicsőségül és ékességül. És öltöztest föl mindezekbe Áront, a testvéredet, és a fiait vele együtt. És kent fel őket, és töltsd meg a kezüket, és szentelt fel őket, hogy papsággal szolgáljanak nekem. Készíts nekik gyolcs nadrágot is, hogy befődjék mesztelenségüket a csípőtől a combig. És viseljék ezeket Áron és fiai, amikor belépnek a találkozás sátrába, Vagy amikor az oltárhoz közelednek, hogy a szentében szolgáljanak, Nehogy gonosság miatt meghalljanak. Örök törvény lesz ez Áron és az ő utódai számára.